Котик та півник Був собі котик та півник І були вони у великій приязні Котик було у скрипочку грає, а півник співає Котик було йде їсти добувати, а півник удома сидить та хату глядить то котик, йдучи, наказує. «Ти ж тут нікого не пускай, та й сам не виходь, хоч би хто й кликав». «Добре, добре», каже півник, «засуни хатку та й сидити аж поки котик вернеться». Навідала півника лисиця та й надумала його підманити. «Підійди під віконце, та й промовляє». Ходи-ходи, півнику, до мене, Що у мене золота пшениця, Медяна водиця, А півник їй. Тоток-тоток, не вилів коток. Тоток-тоток, не вилів коток. Бачить лисиця, що так не бере. Прийшла раз уночі, Насипала півникові під вікном золотої пшенички, а сама засіла під кущем. Зранку глянув півник у віконце. «Бачить? Нікого нема, тільки пшеничка попід вікном розсипана. Понадився півник, піддуну я трошки подзьобаю». «Нікого нема, ніхто мене не побачить, то й котику віне скаже». Тільки півник запоріг, а лисичка його хап! Та й помчала до своєї хати. А півник кричить «Котику, братику, несе мене лиска по каменю мості, на своєму хвості порятуй мене!» Коли ж котик не чує, далеко зайшов. А півник знову і знову. Котику, братику, несе мене лиска по каменю мості на своєму хвості. Порятуй мене! Котик поки почув, поки завернув, далеко був, то вже й опізнився лисичку догнати. Біг, біг, не здогнав. Вернувся додому. Та й плаче. А далі надумався, узяв скрипочку, писану торбу та й пішов до лисичиної хатки. А в лисиці було чотири дочки та один син. То лисиця на влови пішла, а дітям наказала півника глядіти та окріп гріти щоб ото вже як вернеться, опатрати його та зварити. «Глядіть, – же, казала, – нікого не пускайте!» Та й пішла. А котик підійшов під вікно, заграв, ще й приспівує. «Ой, улиски-влиски новий двір та чотири дочки на вибір!» П'ятий синко, ще й пилипко, Вийди лисе, подивися, чи хороше граю. От найстарша лисичівна не стерпіла, Та й каже до менших, Ви тут посидьте, а я піду подивлюся, Що воно там так хороше грає. Тільки-но вийшла, а котик її цук у лобок Та вписану торбу. А сам знову грає. Ой, у лиски, в лиски, новий двір, та чотири дочки на вибір. П'ятий синко, ще й пилипко, вийде, лисе, подивися, чи хороше граю. Не втерпіла й друга лисичівна, та й собі вийшла, а він і тут цок у лобок та вписану торбу. Та так усіх чотирьох виманив. А синко пилипко жде, пожде сестричок не вертаються. Піду, каже, позаганяю, а то мати прийде битиме та й пішов з хати. От котики його, цок у лобок та вписану торбу. А тоді почепив торбину на сухій вербі, сам у хату знайшов півника, розв'язав. Взяли, вони вдвох усю лисичну траву поїли, горшки, і миски побили, а самі втекли додому. То вже потім півник до віку слухав котика.